«Про комп'ютер, який буде після мене!» Сказав великий мислитель. «Про комп'ютер, чиї операційні можливості я не можу оцінити навіть приблизно. Я допоможу вам його збудувати, а він сформулює вам одвічне питання. Новий комп'ютер до такого високого рівня організації Що органічне життя на ньому Буде лише часткою Операційної матриці Вам доведеться змінити Зовнішність Щоб керувати всією роботою Програми зсередини До речі її виконання Займе не менше Десяти мільйонів Років Я не лише допоможу вам його створити Але навіть придумую йому Ім'я він буде називатися Земля. Худж втупився у великого мислителя. Яка безглузда назва, вигукнув він. З цієї миті його тіло розкололося навздовж. Волклавля теж порізало на шматки, мов ножем. Дисплей вкрився плямами і розтріскався. Стіни розкрешилися. Кімната перекинулася стелею донизу. Сларті Бартфаст схилився над Артуром. У руках він тримав дроти. Запис скінчився, пояснив він. Розділ двадцять дев'ятий. Заходи Заходе, прокинься. М -м -м, та прокинься ж. М -м, не заважаєте мені займатися улюбленою справою. Пробуркотів заход. Провертаючись на інший бік, хочеш, щоб я тебе з тусаду? запитав Форд. Хіба це тобі буде приємно? запитав спросоння заход. Ні, мені тим паче. Тоді не чіпайте мене. Заход згорнувся клубком. Він удихнув подвійну дозу газу. Мовила трілян, схилившись над заходом. Адже в нього два рота. Годі вам базікати, промимрав Зафод. Мені і так нелегко лежати. Де ви знайшли таку холодну і жорстку постіль? Це золото, пояснив Форд. Зафода підкинуло, як квасолину на сковороді. Замить він був на ногах, озираючись довкола. Зовсім гладка рівнина. простягалась в усій біч. Вона блищала, як важко добрати порівняння до близьку планети, зробленої з чистого золота. «Що це там таке? вигукнув Зафуд, вирічивши очі. «Не треба, не треба голосувати», озвався Форд. «Це каталог». «Що-що? Каталог?» підтвердила Тріліан. «Оптичний обман!» «Що ти верзеш?» Заход впав на вколішки і обмацав землю. Він пошкрябав золотонівтим і навіть спробував його на зуб. Поверхня була холодна і трохи м'яка. Ще вона була дуже жовта і виблискувала. А коли Заход подихав на неї, подих випарувався дуже швидко, так, як випаровується лише з золотої поверхні. «Ми теж не так давно прийшли до тями», сказав Форд. «Ми довго кричали, але ніхто не відповідав. Тоді ми покричали ще. Зрештою, їм це набридло, і вони впустили нас у каталог їхньої планети» щоб ми трохи розважились, доки вони зможуть приділити нам увагу.